Вона дуже любила ці доторки. Її тіло, недолюблене та недооцінене від самого дитинства, одразу буквально вибухало пристрастю і поводилося абсолютно непристойно. А він безсовісно користався цим, переходячи майже то на кухні, то в машині, ба навіть у ліфті, адже вдома він з'являвся на правах гостя. І обоє весь час були під прицілом пильних настунених очей – у його ж орендованій однушці був шанс усамітниться хіба в день, коли Уляні вдавалося викроїти кілька годин під виглядом походу до суду. Власне, саме цю проблему вони переважно і вирішували, відвозячи Малу до Очакова. Уляна твердо вирішила на цей час переселити Степана до себе. А проте були й інші резони, борфрукти з дерева, зовсім не те, що з супермаркету і сонце на пляжі світить інакше, ніж крізь вікно квартири, а дитині треба рости та набиратися сил, бо скоро вже до школи. Додатковим щастям у цій подорожі було не вдивлятися у сіре полотно дороги, виглядаючи зустрічних та шукаючи обгонів, а з пасажирського сидіння спокійно поглинати без межі степів, підкреслених випнутими лініями лісосмуг, занурюватися поглядом у соковити, М'язисти жито, перечіпаючись обжовте безумство ріпака, нанизувати на себе стьожку придорожніх квітів, що заплітається у збіжжя немов вишиванка. І хоч Степан у місті водив не дуже впевнено, бо звідки у моряка з його багатомісячними рейсами водійська практика, але на трасі він міг дозволити собі трохи розслабитися. А вона слухала цвірінькання малої ззаду, відповідала на її нескінченні запитання і дивувалася сама собі, як такий великий кавалок щастя може вміститися у маленькій машині, що мчить дорогою на південь під гарячим травневим сонцем. Подруги швидко викрили Уляну у її новій іпостасі. Бо, по-перше, що можна було вигадати тоді, забираючи Настусю від Катьки? Катька бачить все наскрізь, і туман в очах, і рухи плавні та несподівано м'які, і запах шаленої ночі, бо якими ж парфумами його заб'єш, коли з кожної клітинки, з кожного куточку струменить щастя? Отже, Каці довелося зізнатися одразу. «Моряк?» – перепитала вона. «Капітан?» – уточнила Уляна. «А скільки років?» і порахувавши, що старший майже на дванадцятку, підсумувала – капітан вже не першого рангу. Уляна навіть не образилася, тому що сама багато разів передумала усі бабські банальності і про різницю у віці, і про те, що у моряків, мабуть, в кожному порту, і про відсутність родини, що аж ніяк не характеризує з позитивного боку, але все це не мало жодного значення у моменти, коли його руки торкалися її тіла і знову робили диво. З бездушного і безформного шматка плоті ліпили шедевр – витвір мистецтва, доступний лише двом. А тим часом дорога слухняно вкладалася під колеса. Морозиво на заправках було по весняному холодним та твердим а кава – по зимовому гарячою та запашною. І коли у лісосмугах запінилися квіти акації, Уляна не витримала і попросила зупинити. «Їж!» – простягнула вона Степанові повні жмені білих суцвіть. «Це?» – здивувався він. «Звісно!» «Їжте, їжте!» – наполягала ззаду на стуня. «Мама усіх годує, а коли не сподобалось, то ображається». Він засміявся і слухняно підхопив губами кілька білих квіточок. Не так Уляна одним рухом всипала йому до рота повну жменю, адже смак акації можна відчути тільки у масі, коли зуби вичавлюють з неї достатню кількість солодкого медового соку. Щось начебто трохи є, промимрив він, немовби прислухаючись до внутрішніх відчуттів, не трохи начебто а смак дитинства. Решту квітів вона з'їла сама. Мммм. Наші хлопці в Хрисоні теж її їли. Зате у нас в Сибіру їли ялинки. Ялинки, зробила великі очі на стуня. Точніше, сосни. Молоду хвою, яка тільки-тільки вибивається. Кажуть, добра закуска подводку. водку. Уляна недовірливо скривилася. До речі, твоя українською «Буде глиця. А ти теж їв?» «Та ну! Ти ж бачиш, що я навіть акації не пробував, не те, що сосну, чи, як ти кажеш, глицю. Та й водку тоді не дуже пив, бо молодий був, більше на інших дивився. А ром пив?» – поцікавилася Уляна. Він знизав плечима. «Ну, а як же?» «Але це вже потім, коли ходив. А чому моряки так люблять ром? Він же гіркий. Гіркий?» Степан засміявся. Ром солодкий. Наступного разу привезу тобі справжнього кубинського, некупажованого, щоб відчула. Солодкий? не повірила Уляна, яка ніколи не пила рому. Солодкий, кивнув він. Може, даже солодший за твою акацію, бо ром роблять з цього, як його, сахарного тросняка. Цукрової тростини, підказала вона. Точно тростини. З неї роблять цукор, а з відходів. Ром, там тростина росте, як у нас бур'яни, накосив і під прес. Та ну, от тобі й ну. А крім того, він допомагає від цинги та морської хвороби. Від морської хвороби Уляна засміялася, відчуваючи себе абсолютно щасливою тим фактом, що ром, який вона вважала гірким та недоступним, насправді виявився солодким і від хвороби корисним. І пляшку такого рому він наступного разу привезе їй. Справді їй привезе сплавання. Отак, без поспіху, із зупинками та розмовами, вони доїхали до маминої хати понад морем. Почувши машину, завзята хоч і старенька буська, загавкала та побігла до хвіртки, брязкаючи ланцюгом. На поріг вийшла мама, подивилася з-під руки, не би захищаючись від сонця, і завмерла, не впізнаючи машини, адже Уляна не попередила, що приїде Степановою та й про самого Степана не попередила. Ну а що тут попереджати? Тільки зайві розмови нариватися на запитання, які не мають відповідей. І лише коли Настуня вискочила з машини та побігла обійматися до Бузьки, мама підтюбцем рушила назустріч, усе ще підозріло, вдивляючись у незнайоме авто. Уляна відкрила дверцята і спустила ноги на рідну очаківську землю. Степан відкрив багажник і взявся вивантажувати торби – а поки мама обіймала та цілувала онуку, одночасно відганяючи собаку з її брудними лапами, він вже порався з усім та, взявши до рук вантаж, повільно, неначе на далекий берег, зайшов на подвір'я. Побачивши поруч із дочкою незнайомого чоловіка, мама заклякла на місці, не в змозі повірити власним очам. «Мамо, це Степан, без зайвих сантиментів», – сказала Уляна, а тоді обернулася до нього і додала – «Вже лагідніше. А це моя мама Марія Святославівна, уроджена Ліщинська. Я тобі казала, що вона у мене справжня бандерівка з Галичини». «Дуже приємно», – посміхнувся він трохи ніяково. Але мама не реагувала на ці слова і тільки переводила запитальний погляд з нього на доньку. «То що, так і будемо стояти?» – підштрикнула Уляна. І тоді мама врешті отямилася, забігала. Заметушилась, як завжди, коли до хати приїздили гості, намагаючись зробити все одночасно. А якщо не зробити, то хоч би запропонувати сказати десять разів вибачитися, поскаржитися та поохати. При цьому вона ще встигала раз по раз запитально позирати на доньку, яка замість відповіді промовисто брала Степана за руку. Ну і, звісно, одразу за стіл. Бо де це... Бачено, щоб з дороги не погодувати. Тим більше дитина, яка заморилася, бідолашне. І нікого не цікавить, що нещодавно їли, що морозивом заправлялися на кожній зупинці, що нема куди поспішати. Бігом за стіл, бо прохолоне. Уляна давно вже вийшла з підліткового віку, коли соромишся власних батьків. Але все одно почувалося трохи незручно. Втім, усі зараз почувалися незручно. Крім, звісно, Настуні, яка, націлувавшись з улюбленою Бузькою, взялася інспектувати хату у пошуках минулорічних іграшок та несенціонованих змін. – Степане, пробачте, як вас по-батькові? – Степанович. – Але можна просто Степан? – Ага. – Ви звідки родом? – З Сибіру, – зізнався він. – Ой, пробачте, то, може, ви по-нашому не розумієте, може, по-російськи треба? «Мамо», – гримнула Уляна, – «Степан вчився у Хресоні, у нього батьки українці. Ти ж бачиш, що він чудово говорить українською». «Бачу, бачу». «А батьки, кажете, українці?» «Так, з України». «А як до Сибіру потрапили? На заробітки?» Степан насупив брови. «Як у пісні? З Сибіру в Сибір». Тато після війни сидів у таборі біля Кемерова, а потім перебрався до Сургута. «А мати?» «Мати в таборі народилася. Її батьки, до речі, які ви, з Галичини?» «Ага», – мама сумно похитала головою, – «таке життя. То може випити чогось з приїздом, Ага. На столі з'явилися чарочки і вутильок з парутинським портвейном, який мама берегла для найшанованіших гостей. Ну, ще б пак, дочка, яка ніколи не користувалася увагою протилежної статі і народила хіба що не від телеграфного стовпа, раптом з'являється зі справжнім чоловіком, чим не привід. Смажена риба, печена качка, голубці, плацинди – усього цього вистачило б на тиждень. Однак до них обов'язково подавалися радянські делікатеси – сир та сервелат, якими Уляна у своєму київському житті наїлася по саме нікуди. Втім, маму не перевиховуєш. Розмова за столом була дещо скутою, як це завжди трапляється із малознайомими людьми, тому швидко завернула на політику. Ой, доню, вінок на голову просто так не падає, вінок – це справа мертвих. Це дуже поганий знак. Уляна посміхнулася. Ну і слава Богу, що йому погано, то нам на користь. Уся країна вже другий тиждень переглядала ролик, де новообраному президентові на голову падає вінок. З одного боку, це було смішно, а з іншого, тут мама мала рацію. Інфернальні символи несуть у собі небезпеку, і це відчуваєш навіть через монітор комп'ютера. Проте Уляна у цьому вбачала навіть певну користь, адже нова влада активно демонструвала свою силу і газові угоди з Росією в Раді протягла, з мордобоєм, з махлюванням, але все-таки і російський флот в Криму залишила, і названня героїв для Шухевича з Бандерою замахнулася. А тут раптом зверху по голові. Бабах! І люди одразу розуміють, що влада не всесильна. Приблизно так вона і пояснила зараз. Степан мовчав, віддаючи належне маминим стравам та портвейну. Мала, як завжди, з'обнула чогось з краю тарілки і втекла у своїх дитячих справах. А мама не вгавала. «Ні, це ти дарма. А пам'ятаєш, з чого почалося? Коли пам'ятник той, що на купонах, розвалився?» Мені тоді полковниця одразу сказала, що це не просто так. Вона зі своїм райцентрівським містичним мисленням надавала великого значення різноманітним знакам та прикметам. Тому, коли взимку напередодні інавгурації нового президента на набережні Дніпра сам по собі розколовся пам'ятник засновникам Києва, одразу вирішила, що це дуже поганий знак для всієї країни, і понад годину розповідала телефоном, що з цього приводу кажуть баби на базарі та пацієнти лікарні, де працювала медсестрою. Мамо, ну кого ти слухаєш? Бестолковницю. Цей пам'ятник не має ніякого символічного значення. Це ж просто бетонний бовван, біля якого фотографувалися весілля. Троє в човні, не рахуючи либидів. Мама несхвально покрутила головою. Бетонний то бетонний, але пам'ятник і люди його шанували. "Пробач", втрутився ввічливо Степан. "Як ти сказала, безсолковниця?" сусідка махнула рукою Уляна. Її чоловік був підполковником, а всі кажуть на неї полковниця, бо підполковниця дуже довго, а безсолковниця коротше, ближче до істини. Це я, коли була мама і не розумілася на військових званнях, так її звала. Уляно несхвально насупилася пані Марія і повернулася до перерваної теми, а двері до ради, які перед ним самі собою зачинилися, та й не просто так, а на інавгурації це ж хіба дрібниця? І от тепер вінком привалило. Це не може бути просто так. Вона уникала слова президент. І до вульгарного презик теж не опускалася, тому казала просто «він», щоб не накликати лиха. Очаків – мабуть, наймістичніше місто України.